לפחות אני מקווה שיהיה לכם מעניין. מה הצלחת? מה זה? לא, אני עוברת מקום. כל המדיטציה היה לי. יש כאן אה. חיצוני, יתוש, מה זה בשבילנו? מקווה שלא לקחת אותו באופן אישי. טוב. נמשיך. אתם רוצים עוד? בבית, שיעורי בית. טוב, יש לנו עוד הרבה חומר. מה? יש משהו שכבר מזמן... כבר מזמן רציתי לעסוק בו, אבל האמת שחיכיתי שנעמי תגיע. נעמי ביקשה... נעמי ביקשה לעסוק בנושא של חמלה, נכון? Mm -hmm. אז uh, היום נ, נקדיש... לחמול. מה? לחמול. לחמול, כן. נלמד, נלמד לחמול ולמה צריך לחמול. אז... ככה יותר טוב. אוקיי, okay. אז הנושא uh, הזה בכלל הוא נקרא באנגלית או בסנסקריט זה נקרא ארבעת הברהמה והרהס וברהמה זה היקום או משהו כזה וזה כאילו סמל למשהו טוב, וויהרה זה פשוט משכן. אז מי שרוצה לקרוא לזה משכנות שאננים, הוא מוזמן. וזה בעצם המקומות שטוב להיות בהם. עכשיו, באופן כללי, אנחנו צריכים לזכור שהבודהיזם מוצא מורכב משני חלקים. מה... מתובנה, או מחוכמה ומחמלה. וזה חשוב שתמיד אנחנו צריכים לאזן בין אחד לבין השני. מה? הם תלויים אחד בשני, הם נובעים אחד מהשני, ואת זה אנחנו בדיוק נראה, אבל... חוכמה בלי חמלה זה דבר אינטלקטואלי ויבש, וחמלה בלי חוכמה זה משהו סנטימנטלי ודביק, <laughs> והמיזוג ביניהם הוא שנותן לנו את ה, בעצם את, ה, את האסנס של הבודהיזם. והחוכמה בעצם מתפתחת בכיוון של קודם אני, אני צריך להבין, ואז אני אגיע אליך, <coughs> והחמלה בעצם מתחילה מקודם אתה, ואז אני אבין את עצמי. בסוף אנחנו מגיעים לאותו מקום. עכשיו, החמלה מחייבת קודם כל איזושהי מידה מסוימת של הבנה. כי אחרת למה שאני בכלל אחמול עליך? קצת הבנה מה זה אני, האם יש אני, האם איפה הגבולות וכולי, ורק אז בעצם אנחנו יכולים להגיע לחמלה. וגם, החמלה היא בעצם, גם החמלה בעצם באיזשהו מקום היא מתחילה עם עצמי. למה? כי בעצם הדבר היחידי שאני יכול לשנות, לא היחידי, אבל הדבר שהכי קל לשנות, הכי פשוט לשנות, והכי מהר לשנות, זה את עצמי. וללכת ולנסות לשנות את העולם, זה טוב, אבל זו עבודה מאוד קשה. זה בערך כמו לנסות לייבש את הים עם איזה כפי. זה עובדים hmm? לא עובד. לא. לעבוד קשה, כן. <laughs> <laughs> ואתם... <laughs> ואתם זוכרים את המשל של האורות? כבר סיפרתי בטח איזה שש פעמים, לא? איזה כיף שלח לו שנייה לי. פעם <laughs> היה מלך אחד שהיו לו רגליים מאוד עדינות. זוכרים? אני לא זוכר. אוקיי, <Okay. laughs> אז פעם היה מלך שהיו לו רגליים נורא עדינות, והוא החליט שהוא צריך ללכת לבקר בממלכה, אבל איך הוא ילך? הודו, קוצים, אבנים, דרדרים, אז אמרו, זה היה עוד לפני הבודהיזם ולפני ההינדואיזם, אז אמרו נשחט פרות ונצפה את הממלכה באורות ועוד מעלתו יוכל ללכת בלי שום בעיה. ואז קם הווזיר הראשי ואמר לי יש רעיון אחר, בוא נתפור לו זוג נעליים. ובכל מקום שהוא ילך, שם יהיה אור, מתחת לרגליים שלו. אז לא חשוב שאחרי זה בא איזה בודהיסט ואמר גם אסור ללכת עם נעליים מאור, אבל עזוב <laughs> אותו. <laughs> אז זה בעצם משל לזה ש... יותר <laughs> קצר. בדיוק, בדיוק. זה, זה יותר קצר, זה יותר יעיל, ו, וזה גם עובד. <coughs> אז עכשיו נספר את הסיפור. שגם כן, מה זה השינוי הזה? שגם כן, מי שמשפיק ותיק פה גם זוכר אותו, אני מצטער, יש חסרונות בזה שאנחנו כל כך הרבה זמן כבר ביחד. וזה הסיפור על האימא, זה, האימה... זה. זה הסיפור על האימא שהייתה לה בת יחידה, ש... אחרי הרבה שנים שאיתה רב עקאי מצאה את בחיר ליבה והלכה להתחתן ובדיוק כשיצאה מהמספרה עבר שם מישהו ופחות או יותר בטעות אבל לא משנה הוא הרג אותה הוא פשוט דרס אותה טבעת וכמו שצריך נכנס לכלא ואז האימא אמרה, אני צריכה לסגור איתו את החשבונות. ומה היא עשתה? היא התנדבה בכלא, שהיא... היא לא אמרה שהיא מכירה אותו, היא לא אמרה שיש לה קשר איתו, והיא אמרה שהיא רוצה ללמד את האסירים לקרוא ולכתוב או משהו כזה, והבחור הזה לא ידע קרוא וכתוב. ומבין כולם היא תפסה דווקא אותו, כאילו, והתחילה ללמד אותו. לימדה אותו, והוא הפך להיות משכיל, ועשה תואר אפילו. ואחרי, והיא כל הזמן הייתה איתו בקשר, והוא לא ידע, לא היה לו בכלל מושג מי היא. ואחרי חמש עשרה שנה בכלא, אחרי שהוא רכש השכלה ועשה תואר והתחיל לעבוד, והוא יצא, הוא קיבל את ה... גמר את התקופת זה, הוא יצא, ולא היה לו לאן ללכת, אז אמר לו בוא, בבקשה אתה מוזמן, כבר הם היו מיודדים, וזה אתה יכול לגור אצלי. אז הוא מאוד שמח. ואז הוא פגש איזו בחורה נחמדה והודיע לה בשמחה שהוא הולך להתחתן. ואז היא אמרה לו, היא אמ... אז היא אמרה עכשיו אני הרגתי אותו. מה זאת אומרת? עכשיו, כשהוא כבר חזר לחברה, והוא חזר למוטב, והוא מתחתן, אני מבחינתי הרגתי את הבן אדם שהרג את הבת שלי. <חזור> זאת נקראת חמלה. בניגוד <חזור> למה שאתם חשבתם. אלה עם החשיבה, <חזור> המשפט... <חזור> אלה עם ההחשבה המשפטית שלהם. עכשיו, ולמה עוד חשוב בעצם להשתנות? אז עוד סיפור אחד, סיפור אחרון אני חושב לערב הזה. אפשר הרבה סיפורים. כן, האמת שאת זה זוכרים הרבה פעמים. וזה שוב פעם, מי שוותיק, אני מקווה שהוא זוכר, אני יודע. זה הסיפור על הסופי שיושב בשער העיר. יושב לו לא, בשער העיר סופי כזה דרוויש, ומגיע אליו מישהו, רואים שהוא הגיע מדרך רחוקה, והוא ככה אומר, בוא תשב, תשתה קצת מים לפני שאתה נכנס לעירה, והם יושבים ומדברים, והוא, הנווד הזה שואל אותו, תגיד לי איך האנשים בעיר? הוא אומר, תשתה קודם קפה, ובוא, תספר לי מאיפה אתה בא. הוא אומר, או, אני בא מרחוק, מרחוק, ואיך ה... מאיפה אתה בא? אני בא מעיר, ואיך אנשים אצלך בעיר? הוא אומר, עזוב, שם כולם רמאים, כולם שקרנים, אי אפשר להאמין לאף אחד, הם נוכלים וזה. הוא אומר לו, סופי, אתה יודע מה, עם אנשים בעיר הזאת, הם כולם רעים, הם כולם שקרנים, הם כולם רמאים, תיזהר, יסדרו אותך. אחרי כמה ימים מגיע עוד מישהו אל הסופי הזה, וגם מתיישב ואוכלים ושותים איזה כוס קפה. והוא שואל אותו, איך האנשים בעיר? אז הוא אומר, כן, תשתה קודם קפה, קפה תשאין איזה סיגריה, משהו. איך האנשים אצלך בעיר? <coughs> או המקום שאני בא ממנו, אל תשאל, מקום נהדר, אנשים טובים, טובי לב, נדיבים, אדיבים. איך האנשים בעיר הזאת, אז הוא אומר, אל תשאל, כולם אדיבים, כולם נדיבים, כולם טובים. וזה בעצם למה? כי בעצם איך שאנחנו רואים את העולם, ככה העולם הוא. אבל איפה אנחנו רואים את תפיסת עולם אין. דאעש. מה? אמרנו לו שואה, דאעש בסדר, אוקיי. מה דייך? מה דייך? אכזריות, תוקפנות, רצח, שנאה. כן, כן. ואיך זה משפיע על החיים שלך? לא, היא באמת הייתה נתקלת. הייתה מגיעה מהעיר של דייך. אתה יכול להגיד מה אתה רוצה? לא, הייתה מוציאה את ומנופפת אותה, מה זאת אומרת? לא, אם הייתה פליטה. אז שוב, אם את פליטה, אז את פליטה. את יכולה לשנוא את דעש, ואת יכולה לא לשנוא את דעש, זה בידיי. אבל זה שהיה שמה, זה כן היה עובדה. היה. אבל עכשיו, אבל עכשיו, עכשיו את יכולה עכשיו על להסתכל על האנשים, את פליטה, ומישהו נתן לך מקום? יכולה להסתכל על זה שמישהו נותן לך מקום, כן, כן, לא כן, על כן. מה שהיה, אז זה תלוי, בס... לא, זה סיפור, מי... לא זה כן מתאים, זה תלוי בך על מה את מסתכלת. את <laughs> יכולה להגיד, דאעש זרקו אותי מהמקום שלי, עכשיו אני במקום חדש, אם הייתי נשאר שם הייתי תמיד נשאר כזה, ועכשיו כל העולם פתוח בפניי, למשל. לא אמרתי שזה בן אדם רגיל יחשוב כך, אבל אפשר. יכולה להגיד, אני יודע מה, כן שואה, יום שואה, ולהגיד, הנה, קמה מדינת ישראל, נגיד, כמה שזה טוב, נגיד, חשבנו פעם. זאת אומרת, מה שהיה זה כבר לא כרגע. מה שכרגע זה תלוי בך. אז למה הוא אמר, כאילו, זה כותב דבר כמו שאין עוד. מה לא שהוא... כי, כי מה שתלוי, רגע, בסדר, אתם צודקים מבחינה זאתי? זה נכון. יכול להיות בהחלט שדאעש yes. יעשה לך קרמה, yes. יעשה yes. לך קרמה yes. שהיא yes. כזאתי וכזאתי. השאלה, אבל מה שהבודהיזם טוען, זה שהקרמה זה נתון, אבל את יכולה לעבוד עליו. Yes. זאת אומרת, אם תתפחי חמלה, Abi, הקרמה הרעה, ה... לא רעה, הקרמה שהיא לא עוזרת, תהפוך למשהו בסדר. זה מה שחשוב. הדברים הם בידינו, לא יעזור לנו שום דבר, ואנחנו לא יכולים להאשים את אף אחד. נכון. כן. כן, זה מה שהוא אמר. כן, אוקיי, אז מה? נו, איזה מספיק, זה אנדודיסט. כן. נו. אז מה? אתה צריך לדבר בלי לאכול, כי אחרת לא מבינים אותך בהקלטה. אני אומר ששמונה עובד נהדר. כן? לא. הטענה היא שהחמלה עובדת עליך, אתה לא הולך לתקן את החברה. אתה הולך לתקן את עצמך? מתוך זה, כתוצאה, בתור collateral, יהיה גם משהו בחברה, אבל אתה לא הולך לתקן את החברה. אתה הולך לראות את החברה, מה? או, זה היה ציור. זה השיעור, רגע אנחנו עוד רק בהקדמה, אנחנו מטפחים ארבע תכונות, שתכף נדבר עליהן, אבל באופן כללי אתה מטפח את התכונות הטובות שבך, וככה אתה בעצם משנה את עצמך. יש, יש בך אותם, תכף אני אוכיח לך, לכם. עכשיו, יש שאלה כאילו די עקרונית, והתשובה היא דווקא לא עקרונית, אבל האם אפשר לעבור משנאה לאהבה או לחמלה? והפתרון הוא שרצוי לעבור באמצע שלב של ניטרליות. זאת אומרת, יותר נוח לעבור משנאה לקבלה בלי חמלה כאילו, אבל רק קבלה, ואחרי זה לעבור לחמלה. אז אנחנו תכף נראה איך זה באמת אה, אה, קורה. עכשיו, <laughs> ראשית כל זה מופנה פנימה, כלפי הדברים שאנחנו לא סובלים בתוך עצמנו. הכל, הכל, קודם כל פנימה, אחר כך החוצה. גם מה זה, פנימה, מה זה החוצה ומה זה פנימה. נגיד שיש פה בן אדם. ראשית כל, אני צריך לשנות את התחושות שלי כלפיו. לפני שאני הולך ונותן לו חיבוק, אפילו. כי אחרת אני בכלל לא אצליח להגיע ולתת לו את החיבוק, או לקבל אותו. הכל, בסוף יש לזה השלכה חיצונית, אבל העבודה האמיתית היא על עצמנו. זה לא פתאום, זה, יש משהו שבאנגלית נקרא אה, לחבק עצים, את אתם מכירים את זה? פרי הגרס כאלה, ש... זה לא זה כאילו, זה יכול להיות שזה יצא בסוף, איבנטשולי, אבל האישה הזאת שקיבלה את, ה... את ה... זה שהרג את הבן שלה, העבודה שלה הייתה על עצמה בעצם. מתוך הגישה שלה לעצמה היא יכלה בכלל לעשות את זה. אחרת זה ממש... עכשיו שוב אפשר לעשות את זה יותר טוב כאילו לחייך מאשר לזעום אל מישהו, אבל זה לא העבודה האמיתית. עבודה אמיתית זה העבודה הפנימית. אה, יש עוד סיפור, אם אתם רואים. האמת שאני לא הבנתי את הסיפור עם האישה שתקרבה באסיר שהרס את הבית שלו. מה? לא הבנתי מה היא מתעסקת איתו, היא החליטה שהיא תהרוג אותו, זה המשימה שלה בחיים. לא יותר, לא יותר... פשוט להרוג אותו? פשוט לעזוב את זה ו... כן, זה יותר פשוט. יותר פשוט, כן, אבל היא לא חיפשה חיים פשוטים. היא אמרה שהיא... היא אמרה את זה, לא שנאה בכלל. הוא דרס אותה לא בכוונה, נכון? לא משנה. לא, אני... אז בוא, אוקיי, אתה צודק. החוכמה אומרת תעזוב אותו החמלה החמלה אומרת אל תעזוב אותו כן, לא, זהו הבדין אבל אתה אומר למה לא לעזוב אותו ולהמשיך עם החיים זה החמלה, החוכמה אומרת את זה החוכמה אומרת תתחיל עם עצמך החמלה אומרת יש פה בן אדם שסובל אני יכול לעזור לו, אני אקדיש את חיי לעזור לו. זה אדם סובל ללא קשר לזה שהוא דרס את הבת? היא החליטה לטפל באנשים סובלים? החליטה לטפל בזה? לא, החליטה עכשיו, היא הפכה אותו לטוב. כן, בטח שכן. הוא ישב בכלא, אז כנראה שהוא היה שיכור או משהו. כן, כן. עכשיו בכלא, הוא לא היה בסדר. הוא היה בסדר, אתה יודע מה? הוא לא דרס אותה. הוא הרג אותה בדם קר כי הוא רצה את ההינומה שהיא יצאה איתה מהסלון קלות. הוא היה רע מאוד. בהתחלה. כן. אבל חמלה מחייבת לעשות פעולה. מה? חמלה איתי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, החמלה, שוב, בבודהיזם פעולה נכונה מוגדרת בתור הפעולה שמוצדקת לעשות באותו רגע והיא לא מוגדרת בצורה כזאת של פנימה או החוצה. אז זה מה שקרה שמה בסיטואציה הזאתי. זאת התשובה. אם אתם זוכרים, היה לפני כמה שנים מישהו שהרג, בחור צעיר מפתח תקווה שהרג בחור אחר ודיברו עם האימא שלו והאימא אמרה הבן אדם אני סולחת לו, הוא מסכן זה היה יכול לקרות גם לבן שלי, הבן שלי גם היה יכול להיות אותו דבר. והיא ממש, yeah. והכתב כמובן yeah. ניסה להוציא yeah. ממנה yeah. איזשהו לפחות ליטרת זעם yeah. או משהו כזה, לא הצליח. Yeah. היא אמרה לו לא, אני כן חושבת שמה שאני צריכה לעשות זה לחמול עליו ועל ההורים שלו, הוא מסכן, yeah. החיים שלו נרסו, ובאותה סיטואציה גם הבן שלי היה יכול להוציא סכין ולהרוג אותו. אז אתה מבין? עכשיו, אז היא, יכול להיות שהיא לא הלכה ולימדה אותו לקרוא וכל מיני דברים כאלה, אבל היה לה בעיית החמלה? היא חייבת להיות פנימה, כן. אבל לפעמים אתה כן. יכול להיות במצב שאתה גם כן, אה, אה, מוציא אותה החוצה. אז אתי יכולה לחמול על הילדים של המבקשי מקלט, ויכולה ללכת לעזור בגן. מה? <שמע> זה לא לחמול, זה לעשות יסק. <שמע> החמלה, החמלה, <שמע> מה? <שמע> <שמע> <שמע> לא, <שמע> אבל זה לא חמלה <שמע> כאילו <שמע> במובן הזה. <שמע> חמלה, תכף נדבר על זה גם על מה זה אהבה. זה חד כיווני. אתה לא צריך לקבל בחזרה תודה, ואתה לא חייב לקבל בחזרה כסף, ואתה אפילו לא חייב לקבל בחזרה סיפוק. אבל זה, נגיע לזה. אז הבטחתי סיפור, אז יש עוד סיפור אחד, אני רואה שזה היה ממש כוסף של סיפורים, יופי. <laughs> אז מסופר על... נזיר זן אחד שחי באיזה כפר ויום אחד הגיע אליו אחיו ואמר לו תשמע הבן שלי הוא ממש הוא לא עושה מה שצריך והוא מתנהג בצורה לא נחמדה והוא עקשן והוא אני יכול לשלוח אותו אליך קצת ש... שתחנך אותו שתכניס ש... לו איזה שהוא אז הוא אמר, בסדר, זה התפקיד שלי, תשלח אותו. והוא ישב אצלו. והוא אמר לו לעשות דברים, אז הוא היה עושה דברים, אבל לא נראה שמשהו השתנה אצלו, עדיין היה כזה, ועדיין היה נאחס כזה, ועדיין היה לא נאמן כזה. ו... ו... אבל מה, הוא היה... הוא עשה כאילו את הדברים החיצוניים שצריך לעשות, ואחרי שנה הוא גמר את ה... הוא, הוא בא לשנה. ואחרי שנה הוא בא להיפרד מה... מה... מהמאסטר, מה... מהדוד, והדוד היה אמור ללוות אותו לתחנה, איפה שהוא היה צריך לעלות על הקיר קרה. וכמו שמקובל אצלהם, אז הצעיר, הוא... נעל לדוד שלו את הסנדלים, אין לו סנדלי קאש והוא ככה קרע, כנראה שלא ביפן, כן כן, אה מורזן שכחתי להגיד, לא אמרתי? אמרתי נכון, אז נזיר זן כן, וכשאייל, הצעיר הוא ירד למטה וקשר לדוד את הסנדלים, אז הוא פתאום הרגיש איזו דמעה חמה נוטפת לו על הצוואר, כי הדוד הזיל דמעה. ואז הוא הבין וחזר ונהיה טוב. כן, כן. אז זה... כאילו דוגמה לחמלה שהיא כאילו לא ממש מפורשת ולא, אבל בצד השני מבין את זה בסופו של דבר, mm hopefully, -hmm. אם לא אז שיחזור לעוד שנה. <laughs> עכשיו אנחנו פה מותחי, הולכים עוד מעט לדבר על הרבה מאוד uh, uh, רגשות, כל מיני רגשות, כי כל הנושא של חמלה זה נושא של uh, uh, רגשות. תכף נפרט את זה, עמלה זה רגל, זה מתחיל מרגל, כן, בכלל, הכל, זאת אומרת, מה זה, כל הנושא של, מה גורם לך לסבל, זה אפליקשנט, זאת אומרת, זה רגשות עוכרים קוראים לזה. נעמוד בדיוק על זה, אם זה מחשבה או תחושה, או מה זה תחושה ומה זה מחשבה, אז זה רגש, מה? כן. אבל הפעולה נובעת מתחושה, מרגש. מה זה פעולה? <laughs> להוריד דמעה זה פעולה? אבל הדמעה יורדת כי אתה מרגיש משהו. שוב, ב... במרכאות, בניגוד לחוכמה, שמתרכזת במחשבות ובפעולות באמת, החמלה מתרכזת ברגשות. זאת אומרת, אם מישהו חשב או הבין מדבריי באיזשהו שלב שהבודהיזם זה רק מחשבות, אני צריך לגלות כלפיו חמלה, אבל הוא טעה. אני יודע. בסדר, אתה צריך להתמודד, אתה צריך להתמודד גם עם הצד הזה שלך. אתה יכול רק בפנים וזה לא פעם לעשות כלום. לא, לא, הוא פוחד שהוא ייגרר. אז, אז, מה? זה לא, אני לא סותר את התיאוריה, אני עובר להיבט אחר, אמרתי, זה אני לא בחוכמה עכשיו, אני בחמלה. רגע, אז שנייה, בגלל זה יש דבר שזה עוד כן, אני רוצה שנייה. כן, שנייה. כן. אוקיי. אנחנו כל הזמן בעבר דיברנו על חכמה בעצם. נכון. ודיברנו על חכמה. בעיקר, כן. אוקיי, בעיקר. זאת אומרת, הוא אה, אפשר, אה, יש נקודת איזו ביט נוספת. לבודיעיזם. לבודיעיזם שהיא מקבילה. כן. כן. היבט אחר, היבט כן. אחר. בסוף אתה שזה אותו דבר, אבל כרגע אני מביט מה, מהזווית ההיא. אוקיי. ובזווית הזאת יש רגשות, יש תחושות, יש רגשות, יש... זה מבוסס, כן, זה בודק את האנשים, את אותנו, מהכיוון של הרגשות. אתה לא מנסה להתחבר ל... כן, כן, כן. אם, סתם להזכיר, אם אתם זוכרים את הרימפוצ'ה שהיה פה, מה שהיינו עושים אצלו, היינו באים ויושבים בשיעור בדר אמסלאח. והיה אומר עכשיו בואו נעצום את העיניים ובעצם נגיד לעצמנו למשל מי ייתן ויהיה לי טוב ומי ייתן ויהיה לכל האנשים שקרובים אליי טוב ומי ייתן ויהיה לכל העם שלי טוב ומי ייתן ויהיה לכל העולם טוב ומי ייתן ויהיה לכל היצורים הבאי תבונה יהיה טוב ואחר כך הוא היה אומר אותו דבר, אבל לגבי שלא יהיה להם רע. זאת אומרת, וזה כאילו נשמע ממש ההפך מכל מה שלמדנו. אוקיי. אז, אז, אז, אז, אבל זה ישנו, זה חלק מהבודהיזם, אתה צריך להבין, זה חלק מהבודהיזם. ואם תסתכל על הדלילמה, למשל, שהוא בן אדם מאוד נבון, אתה לא יכול לא לראות כמה שהוא חומל. כן, דיברנו על חמלה הרבה פעמים. נכון. דיברנו על חמלה בתוך כדי אקונימיטי. בתוך כדי... רגע, רגע, אתה... לא אתה... אתה... תסלח זה... לי. בסדר אני, אני בסדר, אני מבטיח לך שאנחנו נגיע לאקונימיטי או הפעם או בפעם הבאה. אוקיי. זה אחד מארבעת סוגי החמלה. והנעלה בהם. זה קל. <laughs> כאילו. אוקיי. Okay. אז רגע, זה הכל היה בגלל שרציתי להגיד שאנחנו מדברים על רגשות, ואנחנו אצלנו, אצלנו כאילו במערב או איך שאנחנו רגילים, אנחנו את הרגשות לחיוביים ושליליים. בבודהיזם מחלקים אותם אחרת. יש רגשות שהם מסייעים ויש רגשות שהם לא מסייעים או אפילו מפריעים. לסבל. הכל לסבל. הכל לסבל. זה ה... זה ה... זה ה... זה ה... זה ה... כן. ו... חלוקה אחרת, שהיא בדיוק מקבילה לזה, זה רגשות... שהם אקטיביים ורגשות שהם ריאקטיביים. כשהרגשות שהם אקטיביים זה הרגשות שעוזרים, ומה שנקרא אצלנו כאילו רגשות חיוביים, והרגשות הריאקטיביים זה הרגשות השליליים, או הרגשות שגורמים סבל, ודרך אגב, מי שמתעניין זה ממש מזכיר את החלוקה, דרך אגב, אחד הפילוסופים המערביים, היחידים שאני מכיר, יש עוד כמה, אבל שהתעסק ממש ברצינות בנושא של רגשות, זה השפינוזה. יש לו, מתוך האתיקה יש ספר אחד שלם שמוקדש רק לרגשות. והוא מדבר על רגשות אקטיביים ורגשות פסיביים. זאת אומרת, כשאתה מפעיל זה רגש אקטיבי, וכשאתה מופעל זה רגש פסיבי, וזו אותה חלוקה בדיוק, והוא לא ידע בודהיזם. אז שאלה טובה, אבל <conceptual> ה, ה, ה, ה, ה... היה איזשהו אנציקלופדיסט בג... בצרפת, בזמן מה שנקרא הנאורות, שבתוך האנציקלופדיה שלו מופיע ערך בודהיזם. מי שממש פחות או יותר הביא את זה לפילוסופיה המערבית זה היה שופנאואר. זה היה... סוף המאה ה-19. אבל ב... ידוע זה לפני זה. ידוע זה לפני זה. ובכלל, אם אתם so באמת מתעניינים, בגודת, אז, בגודת, אז... בגודת, הכל בגודת, אחרי זה, זה. זה. הכל במאה ה-20, בטח, אחת. כן. Okay. בעיה, בכלל, יש עוד משהו שהוא נורא מעניין, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אם נורא תרצו, אז אני מוכן להרצות על זה, זה שלושה שיעורים. זה יש תורה אה, אה, שנקראת פירוניזם. שהיה מישהו שקראו לו פירון, לא הרב פירון, <שמע> לא שי פירון, והוא היה פילוסוף יווני, שאומרים שהוא היה עם אלכסנדר מוקדון בהודו, ויש תורה שנקראת פירוניזם, שבעצם זה הסקפטיקנים הראשונים והאמיתיים, שאם אתה קורא את הספר שלו, אחר כך הוא בעצם לא השאיר הרבה דברים, אבל אחרי זה היה מישהו שנקרא סקסטוס אמפיריקוס, שהוא כתב ספר מאוד גדול, על הסקפטיסיזם, והסקפטיסיזם שלו זה ממש בודהיזם. ממש, אחד לאחד. אחר כך לקחו את זה, והפכו את זה לכל מיני דברים, והם נהיו סקפטיים, אבל... קוראים, סקפטי, קוראים לזה סקפטיסיזם אבל זה לא הסקפטיות שאנחנו מכירים למרות שכן זה בעצם אומר ש... מספק. מה? מ... כן, כן. כן אבל, אבל זה קיבל גוון אחר כן. כאילו אז בקיצור זה על היה... השאלה מתי הגיע הבודיוזם למערב ואנחנו חוזרים ל... ל... נדבר רגע על, על תגובות או על uh, רגשות ריאקטיביים, שזה תגובה שנובעת, אבל על זה כבר דיברנו הרבה, זה תגובה שנובעת מתוך הקרמה או מתוך הפאטרן שאנחנו מכירים, זה תגובה שאנחנו עושים אותה כאילו, אה, אה, כאילו בעל כורחנו, זאת אומרת, זה תגובה אוטומטית לסיטואציה. אנחנו פועלים כמו שאנחנו רגילים, או כמו שחינכו אותנו, או כמו שצרוב לנו אה, אה, אה, מתוך הדפוס, והאג'נדה היא אג'נדה של אני, זה לא לגופו של עניין, וזה לא לגופה של סיטואציה. זה הפסיבי. זה הריאקטיבי, זה הפסיבי, כן. הפסיבי זה מינוח זה... של שפינוזה. אצל ה... אצל הבודהיסטים זה או ריאקטיבי או נו... נוט הולסם. לא מועיל. לא מועיל, לא... זה מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה פעולה לא נכונה בעצם? כן, אבל זה עוד לא פעולה, זה כבר לא בשלב של הרגש. זה כבר הוצאה, זה הרגשה. זאת אומרת, אתה מרגיש. מתעוררת אצלך איזושהי הרגשה שהתוצאה שלה כמובן תהיה פעולה לא נכונה. אבל אם שמתם לב כשדיברנו על שמונה האמיתות בכלל לא הזכרנו רגשות. הזכרנו, דיברנו על רגשת רגשת, איזה מחשבה עברית. כן אבל זה היה תוספת זה לא נמצא בתוך הזה זה כאילו שמה זה הרבה יותר בכיוון של חוכמה, זאת כל העסק. עכשיו, מצד שני, אם אנחנו מדברים על הרגשות האקטיביים, או הרגשות ה או הרגשות הלא ריאקטיביים, אלא, אה, שכחתי להגיד, צורה אחרת להגיד את זה זה ריאקטיב לעומת בייקשן לעומת ריספונס. Mm. ריספונס זה אתה פתוח לס... לסיטואציה ואתה עונה לה וריאקטיב אתה מגיב. אז זה כאילו תשובה לעומת תגובה. אבל זה, זה רק עוד, עוד, עוד ניסוח אני חושב שכבר אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אז הרגשות האקטיביים או הרגשות התשובתיים או הרגשות שהם הולסם זה ארבעת אלה שתכף נדבר עליהם, וזה לא תגובה מתוך אג'נדה בכלל, וזה לא תגובה מתוך פאטרן, וזה אה, לא קשור לאני, וזה לא קשור לאג'נדה שלי, אלא זה משהו שהוא התגובה הפתוחה והאמיתית והנכונה לסיטואציה. עכשיו, בעצם מה שקורה, אני בעצם חייב לכם, טוב, אני, אני אמתח אתכם טיפה ותכף אני אגיד מהם הרגשות האלה עצמם, אבל אתם כבר מבינים בערך מהם. אבל מה יוצא מהם בעצם? אם אני באמת מגיב בצורה כזאת פתוחה ואותנטית, ולא מתוך הפטרן שלי. נושא הדואליזם של אובייקט וסובייקט, של אני ואתה, הוא נעלם בעצם. ואז, מה בעצם הדפוסים הכי הכי עמוקים שלנו? בסוגריים, אלה שקוראים לנו הכי הרבה צרות, או בסוגריים, אלה שקוראים לנו הכי הרבה סבל. זה זה שאנחנו מחלקים את העולם בצורה דואלית, כשהדואליזם הכי חריף זה בין אני ואחרים, או אני והעולם, או אני ומה שקורה לי, או אני והסביבה. עכשיו, יש מזה תוצאה, או גורם אפילו, או לא ברור בדיוק מה זה שאני מקבל התנסות שהיא סובייקטיבית, והיא צבועה על ידי התחושות הקודמות שלי בתור מציאות אובייקטיבית. מציאות שלנו על פי רוב, כשאנחנו לא בוחנים אותה, היא סובייקטיבית, ואנחנו בטוחים שהיא אובייקטיבית. עשו לי, שתו לי, וכולי. שאף אחד לא אכל לנו, אף אחד לא שתה לנו, אבל אנחנו מפרשים את זה כך. ויש עוד דבר אחד, והוא גם בעצם תוצאה של שני הדברים הקודמים, או אתה יכול להגיד תוצאה של האני, או תוצאה של החיפוש ביטחון, או כל מיני דברים כאלה, זה איזשהו פחד שלא נותן לנו להיות מודע באופן ישיר ופתוח למציאות. כי בעצם החלוקה של העולם בין אובייקט לסובייקט, הוא הופך אותנו ללוחמים בעולם. אנחנו פה וכל היתר שם. עם לבדד ישכון, אנחנו, העולם כולו נגדנו, זה נכון ב, ב, בקנה מידה של העם שלנו מול כל העמים, וזה גם... שוט, כן. וזה גם נכון ב... כאילו של אנחנו מול העולם. כן. עכשיו, מה ארבעת הרגשות, ארבעת האברהם אביהרה? כן, יש שקף, אבל הוא לא מוסיף הרבה. וגם wow. לא צריך לראות. Wow. כן, בקיצור זה אהבה, חמלה, שמחה ושלווה. עכשיו הסדר, יש כל מיני סדרים, הסדר הראשון זה המקובל כאילו זה אהבה, חמלה, שמחה ושלווה, אני רוצה לדבר כמובן על כל אחד מהם, וזה לא, לא חשוב. <קראת> עכשיו, אני אמרתי, דיברתי כל הזמן על הטיפוח של הרגשות האלה. אז אמר לי מישהו, שבשביל לטפח אותם כבר צריכים להיות אצלכם. ואני רוצה להוכיח לכם שיש לכם. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להמציא יש מאין. מאיפה יש לנו אהבה? מהאהבה שאהבו אותנו. פעם מישהו אהב אותנו. <laughs> <laughs> אם לא כל הזמן, כל הזמן אוהבים אותך, כולם, היה זמן שאהבו אותך. <laughs> אם לא אימא, אז אבא. <laughs> <laughs> ואם לא, אז האח הקטן. <laughs> או הילדים שלך. Okay. חמלה? <חם> גם כן. אני בטוח שלכל אחד היה סיטואציות שמישהו חמל עליו אולי זה מזמן עבר אבל זה ישנו איפשהו אנחנו רק צריכים אה, אה, אה, אה, לאתר אותו עכשיו שמחה ותכף נדבר על מה זה שמחה שמחה זה שמחה בעצם בשמחתו של האחר אבל בטח כשהיית קטן ואמרו לך שקרה משהו טוב, אז נורא שמחת, אפילו אם זה לא היה שלך. ובטח כשאתה שמחת, נגיד, בהצלחה של הילדים שלך, בעיקר כשהם היו קטנים. כלומר. ושלווה. אז ההפך של זה זה קנאה. כן. נכון? כן. יש לכל אחד ההפך. עוד יש שני הפכים לכל אחד. להיות מסוגל לשמוח להם ב... כן. או שמחה לאיד, שמחה לאיד זה בעצם ההפך מ... ושלווה או השתוות הנפש או איזון, לכל אחד היו מצבים שהיה שקט, זה אולי כבר יותר נדיר בימינו, בגילנו, אבל לפחות פה באמריקציה. נכון. לא, ואני גם חושב, אה, כמו שפנינה אמרה היום, זאת אומרת, זה הולך וגדל. <coughs> כן? גם נעמי מסכימה. <coughs> אוקיי. עכשיו, חוץ מזה, גם נכון שזה היה פעם, ואם עכשיו, תפעילו את הוויפסנה שבכם, זאת אומרת, ותהיו מאוד מודעים, תוכלו לזהות רגעים כאלה גם בחיים שלכם עכשיו, ואם אתם תהיו, תזהו כזה רגע ותהיו מאוד נוכחים בו, זה מאוד מאיץ את הצמיחה של הדברים האלה בתוככם. והם ישנם. החיים הם לא, אולי הם לא גן ששושנים, אבל הם גם לא, גם לא מדברים קוציים. כן. אוקיי. אז עכשיו, אנחנו מתחילים ברגשות עצמם. הרגש הראשון זה אהבה, אבל מיד, אני צריך כמובן להסתייג, וזה לא אהבה כמו ב... איך קראו לזה? אתם זוכרים את הסרט הזה? גבר ואישה, לא, love story, love story, כן. לא, היא יודעת. כן, לא אהבה. בסנסקריט, קוראים לזה מטא. כשאומרים זובין מתה, זה השם שלו, כאילו זה המשמעות של השם שלו, של השם... מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? והכוונה פה היא לא אהבה כמו שאנחנו מכירים, אלא זה התרגום הכי טוב שמצאתי לזה זה ידידותיות. זאת אומרת, להתייחס לדברים או לאנשים מתוך ידידותיות. ובעצם זה, אפשר להגיד, זה טוב לב, אבל חשוב בניגוד לאהבה להבין שהוא חד צדדי. כאילו, בניגוד לאהבה מקובלת. זאת אומרת, אנחנו לא מצפים לשום דבר מהצד השני. אינה, אינה, אין שם אהבה כמו... יש, כן, אבל זה לא ברם אביהרה, זה לא מהרגשות האלה שאתה צריך לטפח, כן, כן. מה? נכון. היא מעניקה משלה, זה דמלו אמר, היא מעניקה משלה לחוטאים ולצדיקים. כל אחד יכול לבוא ולהריע. והגשם יורד על הפרחים, על התבואות ועל המדבר. הוא לא מבחין... ובעצם הכוונה פה, אם נסתכל על זה מזווית טיפה אחרת, הכוונה היא קבלה בלתי מותנית של מה שקורה. עכשיו, צריך להבין, זה לא... לא, לא, לא, זה אהבה. זה כאילו הכי בסיסי. וזה... אבל יש פה כאילו, היא בלתי מותנית, אבל היא עם חיוב. זאת אומרת, היא עם ידידותיות. אז זה גם קבלה של עצמך. ראשית כל ולפני הכל. לא, אני לא מצליחה עוד להבחין מה ההבדל בין זה לבין תמלה. אז לא הגענו. נכון. אז איך תבחיני? אוקיי. לא, בסדר. עכשיו, לכל אחד מאלה יש כאילו דוגמה ביחס של האימא לילד, וזה פשוט אהבה של אימא לילד, היא מקבלת אותו. בואו נקווה שבצורה לא מותנית, לפחות בהתחלה. זה יותר מה שאפשר לקבל, היא גם רוצה שיהיה לו טוב. כן, כן, אז בסדר, אבל זה כבר, כיוון שמתוך זה, אנחנו נראה אחרי זה, מכל הדברים האלה, נובע פעולה נכונה, אבל כרגע אנחנו מדברים רק על התחושה עצמה. נולד לה ילד והיא קיבלה אותו. hopefully. עכשיו, זה חשוב שזה לגבינו ולגבי אחרים. אז מה אנחנו אומרים כאילו, מה זה פסוקו של יום בקשר לזה, מי ייתן וכל היצורים ייהנו. מהצלחה, חופש מאוינות, חופש מרוע וחופש מחרדה. ואנחנו אומרים את זה בעצם קודם כל על עצמנו. את התרגול אנחנו נעשה בסוף השיעור או בשיעור הבא. ואנחנו, אנחנו פשוט אומרים את זה. זה כל כך פשוט בהתחלה לפעמים. אפילו להגיד את זה. גם באמצע. גם מה יוצא מזה? אנחנו פה עדיין בשיחת מכירות, פחות או יותר צריכים לשכנע אותנו שכדאי. <laughs> מה שיוצא מזה זה, וכרגע זה עדיין בלי קבלות, זאת אומרת זה רק בשיחת מכירות. חופש וכלילות. כי כשאתה ידידותי לסביבה, דברים נראים אחרת. יש פחות משלושת הרעלים, זה תאווה, שנאה ואשליה. זה אני חושב צריך להיות כבר מובן, זאת תשלימו את זה בעצמכם. חוץ מזה, דברים שהם כאילו קצת יותר אה, אה, תכליתיים, הטענה היא שכשאתה טוב אז אחרים טובים אליך. כאלה אומרים שאתה טוב. בדיוק, <laughs> ידעתי, אמרתי יש כאלה שאומרים, אז בסדר, אבל... Yes. יש סיכוי. יש סיכוי, יותר טוב. יותר גדול, עכשיו, מה זה לא? על כל דבר אני גם אגיד בעצם מה זה לא. זה לא מה שנקרא קודם, כמו שאמרתי, אהבה רומנטית. אין פה את הרצון לעשות רושם, ואין פה את הרצון לבעלות, ואין פה את הרצון לקבל בחזרה משהו בשביל מה שאתה נותן. ואין פה את הרצון לשליטה. שכל אלה נמצאים בכמות כזאת או אחרת במה שנקרא, נגיד, אהבה רומנטית. אהבה של דיסני. אהבה, כן. <laughs> או <laughs> של... <laughs> או, <laughs> של, <laughs> או <laughs> של... של הוליווד. <laughs> כן, של הוליווד. כן. או בינינו, אהבה, כמו שרוב האנשים שמהלכים על פני האדמה, רואים אותה. לא יודע אם זה בגלל הוליווד או בגלל הסיפורי האבירים של, ה... של ימי הביניים, אבל ככה כשאתה שואל מישהו, מה זה, מה זה אהבה מהי, אז יגידו לך, אני יודע, אולי לא בדבר הראשון. עכשיו מצד שני זה גם לא, ותכף נראה למה, זה גם לא איזשהו מושי מושי כזה סנטימנטליות, מה שקוראים, ב... אנגלית זה, קוראים לזה צילום דרך חדשה שמרוחה בבזלין, זאת אומרת, שהכל כזה נראה יפה ונחמד וטוב, או כמו שבדיוק דיברנו, זה לא חיוך של אמריקאית במעלית, אם אתם מכירים, אתה נכנס למעלית ויש שם אמריקאית, היא מחייכת אליך ככה, שאם אתה פעם ראשונה באמריקה, אתה בטוח שאתם יוצאים משם על החדר במלון כבר, <laughs> אבל זה בכלל לא זה. כן, מחייכת ואומרת לך, כן. אז זה, אם מבוסס על, אם אפשר לעשות את ההבחנה הדקה הזאתי, מבוסס על ידידותיות ולא על ידידות. למה? כי בידידות כבר יש את ה... ה... זה דו סטרי. זה... אתה <laughs> מצפה שאם אתה ידיד שלו, אז הוא יהיה ידיד שלך. אבל אתה יכול להיות ידידותי גם למישהו שאתה לא מכיר ולא תראה. אתה יכול להיות גם ידידותי למישהו שאתה מכיר ותראה, אבל זה לא ידידות. בטח שלא יזיזות, אבל זה, זה לא ידידות, זאת אומרת, זה ידידותיות. אם ההבחנה היא, אני חושב שהיא ברורה, אבל היא לא, היא לא אינטואיטיבית לגמרי. ולכן... זה בעצם כל הרגישות שלא רגל. לא מקבל. לא, לא. זאת אומרת, כל מה שאתה הולך להגיד, אהבה, עמידה, זה בלי הרגש שלנו, זה בלי הסנטימטליות, כן, זה אני מסכים, אבל זה רגש. קצת לא, לא, אתה ידידותי לגמרי, וזה לא חיוך של אמריקאית. זה מלא חום אמיתי. מה, אתה פתוח, אתה פשוט פתוח. אבל אני מבין בהחלט למה את אומרת את זה, ויש בזה משהו, זאת אומרת, את לא אומרת את זה סתם. אבל אם אני אגיד את זה בצורה יותר זה זה מאוד לא דביק. לא דביק זה לא מלוכר ואת רואה את זה מהאנשים ב-900 ושאלתי את זה לא שגיאו. הנה כבר אני אתן לכם אתם זוכרים את הרימפוט שהיה פה, הוא מרגישה, הוא ידידותי, כן, הוא לא, הוא לא עושה את עצמו, זאת אומרת, הוא... כן, כן, הוא, לדעתי הוא עולה על המורה שלו, אבל אז איך עושים את זה? בעצם זה... בשלוש מילים זה קבלה לא מותנית. ואיך מגיעים לזה? לצערנו, רובנו לא נמצאים שם, ואתם זוכרים איך בעצם עושים כל דבר על ידי זה שרואים מה קורה. אז לראות בכל סיטואציה, מה אנחנו בעצם מצפים לקבל בתמורה? אנחנו יכולים להגיד, אני לא מצפה לשום דבר, אבל אנחנו יכולים להגיד את זה. אבל... <סף> כן, עכשיו, אז אני לא אומר, אני יכול להגיד, אבל <laughs> זה לא יעזור. אני לא אומר, תעשו דברים ללא... ללא רצון בתמורה, אבל תראו מה אתם רוצים, ואז תהיו במקום הנכון. שאנחנו לא רואים ועדיין רוצים ומתיימרים שאנחנו לא רוצים זה. אנחנו לא מצליחים, זה לא זה. וזה שוב, אני משתמש במילה שהיום כמה מותר לי להשתמש בה, ויפאסנה, זאת אומרת, זה ממש התבוננות בסיטואציה כמו שהיא עכשיו. עכשיו אני עדיין מצפה לתמורה לא אבל <laughs> אתה רק רוצה שכולם ידעו, <laughs> שאתה לא מצפה. שידעו שאני לא מניאק. שאתה לא מצפה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> זה כמו האיש שכתוב עליו בגדול, על הבית, הצנוע... פה גר הצנוע... הצנוע, הצנוע, הצנוע הידוע, <laughs> <laughs> כן. אז, אז, אז, אז מה שאני אומר, עכשיו שוב, תבינו, אין בזה שום דבר פסול. מבחינה זאת שככה אנחנו כרגע, וזה הפאטרן שלנו. אנחנו לא צריכים להתיימר לא להיות, אבל כשאנחנו נראה אותו, אנחנו נבין למשל, שמעצם זה שהבאתי כוס למישהו, אני יכול ליהנות גם מזה. מעצם זה שהבאתי לו כוס בלי שהוא יגיד לי תודה, וגם בלי שאף אחד יראה. אבל, אבל אפילו אם אנחנו לא שם, וזה בסדר גמור, למה? כי אנחנו, איפה שאנחנו, שם אנחנו. עכשיו, יכול להיות שיש דברים שאנחנו כבר יכולים לעשות ככה, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות ככה. שניהם בסדר. אין פסול בשום דבר, אבל מה שכן, אנחנו צריכים לראות. מה אנחנו מצפים? מה אנחנו עושים? מה המוטיבציה שלנו? יש לך ביניים. כן, כי, כי אין... שם. כן, כי אין קסיצות הדרך, זאת אומרת, אני יכול להגיד, אבל זה לא, זה לא יעזור. וזה לדוגמה, זאת אומרת, כמובן, בבית, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, עצמא. עם האחים שלנו, עם עצמנו, ואפילו בכביש כשאנחנו נוהגים. המורה ליוגה לי כל הזמן אומרת, תעשו מה שאתם יכולים היום, זה השלם שלכם היום. אל תנסו לעשות שום דבר ש... זאת אומרת, אל תנסו להגיע לשום מקום. זה... מה הלוואי, כן, ברור. בסדר, אבל כן. זה אמירה כזו שתקבלו מה שיש היום. נכון. כי אתם בלאו הכי נמצאים איפה שאתם נמצאים היום. כן, אבל אם אתה נלחם בזה, אז אתה כאילו מנסה להגיע יש כאלה שחושבים שבזה אתה מקדם את עצמך, והגישה, הגישה, כן, נכון, בדיוק, וראייה, ומה שחשוב זה לראות בדיוק איפה אתה נמצא, כי רק אז אתה בעצם יכול. אז זאת הייתה אהבה, כי הווייתה הבודהיסטית, והיתר בפעם הבאה. אז לא הגענו לחמלה. לא, בשביל זה תצטרכי לבוא בפעם הבאה. זה היה נורא, נורא, חיכבתי עליה, אז מתכוננת זאת באה מישהי לעזוב לי, לא אומרת תודה. והרמחה תמיד הייתה אומרת, תחשבי, תודה. בסדר, היא לא אמרה תודה, אני מבינה שמראש ארץ. אולי, איך את היחסים ביניכם, תחשבי איך באה אליה. זאת אומרת, בעצם זה שהיא באה, וציטטת, והיא באה לעזוב, והיא מצפה שהיא... כאילו הגישה שלה הייתה ווייתית, והיא ניסתה להראות לה את זה ש... ואני הייתי אומר לה, תסתכלי, למה את מצפה שהיא תגיד לך תודה. זה עוד יותר, כן, אבל... זה הגישה הבודהיסטית בעצם. מה קורה ביניכם בכלל? איזה מקליצים אמרה לה את זה? לא, היא אמרה לה, תסתכלי עליה ותראי, אולי הסוכה ואולי... לא, לא, לא, לא. היא אמרה, תראי איך את באה אליה. את באה אליה ומצפה תודה. כי את עושה לה תסתכלי אז אני אומר אל תסתכלי איך שהיא רואה את זה, זה לא קשור אליה בכלל, למה את מצפה שיגידו לך תודה, את יכולה להבין באמת מה קורה אצלה, את לא יכולה, את יכולה לבנות כל מיני סיפורים, אתה בקושי יכול לראות מה קורה אצלך, אז אתה רוצה לראות באמת למה היא לא אמרה תודה, זה באמת לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה אם זה מפריע לך שלא אומרים לך תודה, למה זה מפריע לך שלא אומרים לך תודה. מה פה אצלך קפץ שעושה לך את זה שאתה צריך שיגידו לך תודה?